Vill ni se en stjärna? Sara Leander berättar minnen. När jag var tio år gammal stod jag utanför sceningången på Karlstadsteater och bad Gösta Ekman om en autograf. Gå hem, skrek han, att man aldrig kan få vara i fred för skolflickor. Det där kom han nog inte ihåg, han när han vinter 1931 ringde till mig och frågade om jag till hösten ville komma till honom och spela glada enkan på konserthuset. Gösta Ekman Jag tackar för synen att jag under ett helt år fick noden, ja, jag säger noden, att arbeta i Gösta Ekmans närhet. En enda sak hade vi gemensamt. Från början. Vi kunde inte sjunga någon av oss. Och ändå var det han som lärde mig att sjunga vilja visa. The will oh, for